Pada malam yang Kita kembali Menanggungkan Penelangan Menanggungi mahal Terima kasih Menanggungkan Al-Fatihah Terima kasih Terima kasih Al-Fatihah Terima Yang baik Yang baik Kita Kembali bacakan. Beberapa hadis kita boleh riwayat pada pada bahasa Arab. Bahasa Siri pada Yang para alim telah bacakan adalah hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika kita nak tertib dan isometatul liman olivelio dan juga ini dari liman dan majah dan yang lainnya dari hadis baba dan isobin radhiyallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyarat di noktah simbol Orang itu, hati syahid yang bertakwa kepada Allah mendikir tentang dua macam. Yang pertama yufarulahu di awal itu orang itu yang penuh oleh Allah subhanahu wa taala seluruh dosanya di awal alit darah darahnya menjadi mati dan orang dan jihad. Waya rawmat adahu bin al-jannah. Yang kedua, Allah Ta'ala memperhatikan tempat yang disyuruhkan. Yang ketiga, waya jalu bin adah Ini terungi oleh Allah Ta'ala dari siksaan kubur. Yang keempat, waya madu al-faza al-akbar. Dia akan aman dari Al-Fazah Al-Ambar Ya'ni Harainul Ki'af Dan juga dia aman Dari Ur-Hara Nihi Mahshara La' Wa yuhalla Hidiyatul Iman Dan dia Diberi Manisat Iman Dan Yusawajul minal al Qur'an ilain dinikahkan dari bidadari bidadari yang permata terlihat. Wajibah fi sabi wajibah fi sabiha insanah min akal budi dan dia diberi syafaat untuk memberikannya syafaat itu kepada tujuh dari kerabat kerabatnya. Nah ini keutamaan orang. Yang mati syakir di bedan jihad nah, yang berperang Di bedan lagar Dalam menegakkan Kalimat Allah menegakkan Islam Itulah jihad yang benar Kita kuda kalimat Allah Yang mulia Kata Nabi SAW Jika beliau ditanya Manakah jihad yang benar Bisa mengindah Maka beliau mengatakan adalah jihadnya diinginkan dengannya untuk menikahkan kalimat Allah Ta'ala sehingga dia menjadi tinggi dan nah, kalimat Allah Ta'ala yang paling tinggi maka itulah juan daripada jihad di sebilinya nah, ada pun mereka itulah yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh beliau AS, dalam hadit tersebut ada pun yang jihad karena fanatisme, kesombongan, atau pemaksaan, atau fanatisme, atau ini individu, dan selainnya maka yang demikian itu tidaklah termasuk jihad. Bismillah, tidak nah, mungkin bahkan melihat bismillah mereka itu yang pertama kali dimasukkan ke dalam Amin rangka Allah SWT, iaitu yang berjihad, kerana fanatis paksaan atau sebuah, bukan di dalam membela menegakkan agama Allah Taala, bukan di dalam rangka menegakkan kalimat Allah, kalimat La ilaha illa wa adnan Muhammadan Rasulullah. Nah, sebagaimana hal ini, ma'lum dan masyhur di dalam, nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian khwani fitnah dan rahimakumullah. Hadis yang berikutnya yang juga telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya yang termasuk daripada jihad di sabilillah yakni secara hukum dan secara Yaitu Bukan orang yang mati di medan perang Tetapi dia secara hukum Masuk sebagai Berkolong sebagai mati syahid Mendapatkan pahala syuhada Nah Yaitu Sabda beliau alaih salatu wassalam Asyuhada Saba'atun siwa Al-Qatil bisabidillah Bahawa yang termasuk mati syahid ada tujuh golongan selain daripada Yang terbunuh Di medan perang Yang mati di jalan Allah Ta'ala Di medan laga Tujuh Golongan tersebut Yang pertama Kata Nabi SAW Al-Makbu Al Syahid Yaitu orang yang Terkena penyakit ta'ud Ini yang benar, kemarin saya menerimaakan madu'ud yang didolimi atau yang ditikam Maka yang benar adalah al-madu'ud, iaitu yang mati kena penyakit ta'ud, penyakit penulat. Seperti mana telah kita bacakan pada hadis-hadis yang lain, ada yang terkait dengan didikam mati Misalnya akan datang hadisnya seorang Allah SWT akan bacakan mungkin juga termasuk mati syahid atau dalam hukum pahala syahid maka yang pertama adalah Al-Fatul Syahidun kata Nabi SAW orang yang mati karena terkena wabah penyakit menular maka tergolong sebagai syahid yang kedua Wal-Hariq Syahidun orang yang mati karena tergelam maka juga dianggap syahid tergolong sebagai syahid dan yang ketiga Sohikul Gatil Jambi Syahidun yaitu pemilik lambung yang dimaksud adalah orang yang terkena penyakit pada lambungnya terluka atau bernanah yang kemudian dia merasakan sakit dengannya sampai kemudian dia meninggal dunia yang disertai dengan demam dan bat demikian dijelaskan oleh ya, para ulama kita dalam mencerah atau menjelaskan hadis yang mulia ini. Yang dimaksud adalah orang yang Terkena penyakit luka pada lapung. ini Seperti penyakit uh, mar, ya, Dan yang sepisah Sehingga terjadi luka Kemudian menyebabkan demam dan batuk Dan sepisahnya Sehingga dia merasakan sakit Ya pada uh, Bagian bawah paru-paru Ya Maka tiga orang yang seperti ini meninggal dunia, maka Dia tergolong sebagai syahid kakak Nabi SAW Yang keempat, Al-Mabutut Yaitu orang yang terkena Penyakit perut Derajung Atau sakit perut Ya, seperti Ishal ya Membuang air secara uh, Terus-menerus Ya, atau Penyakit perut apa saja Maka dia Terbolong syahid ketika dia meninggal dunia dengannya. Dan yang kelima, Al-Harithul syahid Orang yang mati terbakar, juga terbolong syahid. Dan yang keenam, Al-Ladhi Yambutu Tahtal Adem. syahid, iaitu orang yang mati di bawah rumpuhan bangunan. Atau yang sebisalnya maka juga dia terbolong syahid. Dan yang terakhir, Wal-Mar'adu Jumain atau bijimain syahidatun, yaitu wanita yang mati karena melahirkan, ya sehingga anaknya, ya tertinggal di dalam perutnya, ataukah dia lahir namun dia dengan sebab itu meninggal dunia, maka juga tergolong syahidah, yaitu wanita yang mati syahid. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud juga adalah wanita yang masih bikrah yang masih gadis yang belum pernah menikah lalu dia meninggal dunia maka tergolong syahid nah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tujuh golongan syuhada selain daripada yang terbunuh di medan jihad atau di medan perang di hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik Abu Dawud dan Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya dan disahihkan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Az-Zahabi al rahimahullahu dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, pian ya. buat epidem, mali warid billah. Hadis yang berikutnya yang terdapat tambahan golongan dari yang belum sebagai syuhada selain dari al qatlu fi sabilillah ini sabda Nabi SAW al qatlu fi sabilillah syahadatu wal infas syahadatu wal aghru syahadatu wal ghariqu syahadatu was silu syahadatu wal badlu syahadatu ya antum di medan Jalan Allah adalah syahid kemudian anu pasaq wanita wanita tifas dan juga syahid yakni yang meninggal tanda tifas ya dari wanita maka dia tergolong sebagai syahid dan al harik yang terbakar syahid juga yang tertelap dan asil syahada juga orang yang terkena penyakit asil yakni paru-paru atau TBC nah maka juga tergolong sebagai syahid dan tanda-tanda dari husdul khotimah orang yang mati dengan penyakit asil paru-paru atau TBC maka ini sebagai alamat husdul khotimah wal-batnu syahadah juga orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid kemudian hadis yang berikutnya Barakallahu barakatulah sabda Nabi SAW di dalam umur Muslim dan selainnya kata nah, beliau alaihissalatullahi salam. man putiladuna malihi fahuwa syahidun barang siapa yang terbunuh dalam membela hartanya maka dia tergolong sebagai syahid dan yang mati karena membela hartanya yang hendak dirampok atau dirampas, ya, yang hendak diambil dengan tanpa hak, sebagaimana datang dalam ruhut lain, anurida, malu, biwai dihakim, pakawtala, pakutin, bahwa sediul. Beraksi apa yang hendak dirampas hartanya dengan tanpa hak, mencari yang tidak benar, lalu dia membela dirinya dengan berperang, lawannya lalu dia terbunuh maka dia terbunuh sebagai syahid dan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabi al sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu al dalam hadis dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu al beliau berkata Ja'arujulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Faqala ya Rasulullah Aru'ayta in ja'arujulun yuridu akhda mali Kala falatutidi malaka Kala aru'ayta in kakalani Kala qatilku Kala aru'ayta in qatalani Kala fa'anta syedidun Kala aru'ayta in qataltuhu Kala huwa finnar Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasai'i dan juga Imam Ahmad, Rahimahullah ta'ala jami'an dan sahabat Nabi Hurairah, beliau mengatakan, tak pernah seseorang datang kepada Rasulullah SAW, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang datang, tak merampas karta, atau mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Allah falah turtihi malakam. Maka Nabi S.W.T. mengatakan kepada orang tersebut, jangan kau memberikan hartamu kepadanya. Lalu orang itu kembali bertanya, bagaimana jika dia memeranginnya Rasulullah? Maka Nabi S.W.T. mengatakan, oh, dilmu, perangin pula dia. Nah, Allah aro'aytai fatalahnya. Lalu lalu orang itu kembali bertanya, bagaimana jika ia membunuhku, ya Rasulullah. Jadi yani ketika terjadi pertelagian atau peranganan antara keduanya, lalu pemilik harta yang terbunuh. terburuk, Allah Faanul Syahidu, maka aku tergolong sebagai syahid. Dan nah, Allah Arwahitah itu betul. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Kalau sebaliknya aku yang membunuhnya, jadi yani orang yang yang merampok tadi yang terbunuh maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Allahualfiinah dia di dalam neraka. Dan demikian, Yang Wanifitir Radhiyallahu Anhu, Allahul Taala menjami antara anda khusus Fatimah adalah orang yang terburuk karena membela harta dan membela jiwanya. Dan Kemudian barat kalau kemudian hadis yang selanjutnya. Nah, saya bacakan tambahkan satu hadis lagi yang masih dalam makna membela harta. Nah, mendapat faedah dalam riwayat kitab tiga ini dari Sahih sahabat al-Qari, alaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau meriwayatkan bahawa pernah seseorang datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang itu enggak mengambil katanya. Lalu qala dhakru dhikru billah Nabi sallallahu mengatakan, igatkanlah dia kepada Allah taala. Wala fa illa Kalau dia tidak mau berdekatan, peringatan itu, Qala fasta'in alayhi min hawlika minal muslimin. Maka berupayalah minta tolong yang ada di sekitarmu dari kaum muslimin. Nah di antara upaya uh, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang yang hendak hidup lebih dengan hilafas katanya, kalau ada dan bukanlah sih bertakwa kepada Allah, jika dia tidak mengindahkannya, maka mintalah tolong kepada kaum Muslimin yang ada di sekitarmu. Wah, apa inilah biarpun awalnya kaum Muslimin hingga di sekitarmu tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin hala ya, fastahi 'alayi maka laporkanlah kepada penguasa pemerintah untuk di tangan jika pemerintah tidak mengindahkannya halaqatil ibnu malik hatta takuna min syuhada'il maka perangi dia dalam membela hartamu sampai sekalipun kau mati sebagai syahid di upul akhirah nah Maka demikian Barakalofikum Di antara upaya Yang Sebaiknya ditempuh oleh seorang muslim Ketika dia Dan, di dan e, dirampas hartanya atau diambil hartanya Nah Kemudian para kalafikum Juga merupakan Tanda muslim khatibah Selain dari membela harta Juga membela agama dan jiwa kita Membela agama kita dan jiwa kita lalu kita terhubung dalam rangka pembelaan tersebut maka kita tergolong sebagai syahid berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan yang lainnya dari Said bin Said radhiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qutila li malihi fa syahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid wa man duna dinihi fa huwa syahid wa man duna damihi fa huwa syahid siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya dan maka dia syahid dan barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia syahid dan siapa yang terbunuh karena membela darahnya fa huwa syahid Nah, demikian para kalau Kemudian hadis yang kedua yang terkait dengan pembelaan terhadap agama jiwa dan keluarga kita terdolong sebagai syirik. Nah, yaitu hadis yang lebih umum sifatnya, yaitu segala bentuk dolimah. Kita membela diri karena kita didolimi dalam nah, segala hal. Kemudian kita berupaya menghindar darinya dan kemudian kita terbunuh maka termasuk syahid berdasarkan hadis atau sahabat nabi kita, sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam beliau menyatakan, "mengutiladuna malamatihi bahwa syahidun". Nah ini lebih umum sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam barangsiapa yang terbunuh dalam bela dirinya dari keturiman, ya, maka dia adalah syahid. Dia terpulang sebagai syahid. Nah, para kalafikum, maka termasuk orang yang terbunuh dalam pembelaan dirinya, ya, karena ditolibi, dalam segala hal, maka dia termasuk syahid. Seperti di ikam, misalnya, ya, dengan tanpa hak dibunuh ya secara curang maka itu semua masuk dalam makna syahid. Barakallahu fiikum. Nah. demikian dideratkan oleh sebagian para ulama kita sehingga sahabat Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang mereka semua terbunuh dengan ya uh, alat yang Membunuhnya di tikam, ya maka mereka semua sebagai syahid, sebagaimana dalam hadis yang khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah naik ke gunung Bukhut bersama Abu Bakar, dan bersama Umar dan Uthman Ustman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia pula di atas ada Abu rasulullah dan ada dua syahid nعم yaitu Umar dan Uthman bin Affan sehingga para tabi'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi Abu Bakar dan Uthman sebagai syahid dan keduanya terbunuh dengan tusukan uh, pedang dan Umar bin Khattab oleh Abu Lulu, lu, al, al, ab Abu Lulu lu, yang di mana Rasulullah beliau sedang Salat bersalat, ya mengimami salat, lalu ditikam oleh Abu Lulu lu, tersebut sehingga beliau syih. Nah, demikian pula kemudian Aban dibunuh dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran di rumahnya, dan kemudian dibunuh oleh Jabalah. Nah, al-Misri, Allah Ya Stehwalik, semoga Allah memberi balasan yang setimpal kepada mereka. Nah, berhasil barang kalau begitu. Nah, uh, orang yang mati dalam keadaan tertolimi, secara umum dia terkorong sebagai syahid. Nah, kemudian uh, hadis yang berikutnya. Yang juga sebagai tanda surah otimah, yaitu orang yang mati dalam keadaan murobbi tanpa disebutin nama, yaitu sedang tugas uh, jaga daerah perbatasan di medan perang. Nah, orang yang tugas jaga daerah perbatasan, ya, walaupun tidak dalam peperangan, ya, seperti dalam. Uh, suasana aman yang pemerintah dalam suatu negara memimpin, pemerintahkan ya, suatu pasukan menjaga di daerah perbatasan dalam nah, daerah perbatasan antara daerah kong muslimin dengan daerah kafir, jangan sampai mereka masuk ke wilayah kong muslimin dan membuat kekacauan ya jika mereka mati dalam tugasnya tersebut walaupun dalam keadaan aman maka dia pun tergolong sebagai jadi dan apa tanda uh, tanda bau mati dalam badan mati. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yang utamaan daripada orang yang bertugas perwitan, boleh dibilang menjaga daerah perbatasan. Kata beliau ribatu, ribatu, yakin walaih khairun min wa khairu musiabi syahrin wakiabi. Wain ma ta jaru alaihi amaluul ladi kana yamalu. Wa ujiri alaihi rizmuhu wa aminah al-fitnah. Dan, kata Nabi SAW, Ibar, ya, satu hari, satu malam, itu lebih baik daripada puasa sebulan dan Qiyamul Lail sebulan. Dan, jadi, bertugas Ibar, satu hari, satu malam, itu pahalanya, lebih baik daripada puasa sebulan beruda bersama dengan Qiyamul Lailnya. Ya, dan jika orang yang terlibat ini mati, maka ajaru amaluhu al-ladikana'i amaluhu. Akan mengalir amalannya yang menjadi amalan jariah. Seluruh amalan kebaikan yang diamalkan di dunia mengalir di alam kuburnya. Ya, dia dapatkan menjadi manfaat di alam kuburnya dan terlebih-lebih di umur kiamat. Wa ujiri alaihi rizkuhu. Dan rezeki terus Dilimpahkan, melimpah kepadanya, rezeki Allah Ta'ala di alam kuburnya, dan juga dia aman dari fitnah kubur. Ini yani dari asal takut. Ini keutamaan orang yang beribad. Bismillah. Barkalafikum. Ada pahala ibadat yang mudah yang dilakukan oleh kaum muslimun sebagai faidah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu Bintidorus -Sola solat pada solat medali kubur ribat. Ya, ada pahala ribat yang bisa diraih oleh seorang Muslim walaupun dia tidak bertugas di daerah perbatasan. Yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tunjukkan kepada kalian e, amalan yang menguburkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. dan Maka beliau menyebutkan. Yang pertama, Isbah Al-Hudhu Al-Makari -al Menyempurnakan Al-Hudhu Menyempurnakan al, menyempurnakan al Di tempat-tempat Yang kurang menyenangkan Di tempat dan waktu yang kurang menyenangkan Jadi musim dingin Pada saat Kurang tenang badan Ya Dan pada kondisi-kondisi Yang tidak menyenangkan lalu kita menyempurnakan al maka mendapatkan keutamaan apa? penghapusnya dosa-dosa dan diangkat derajat. Yang kedua, kasratul khutuh ila al-masajid, memperbanyak langkah, langkah ke masjid. Ya, perbanyak langkah-langkah menunggu ke masjid Beribadat kepada Allah yang menegakkan salawatul khams, maka juga keutamaannya yang dosa dan mengangkat derajat. Dan yang ketiga, intidharu shala ba'da shalah, padalika ibadah. Menunggu satu salat ke salat berikutnya. Ya, dan itu pahalanya kata beliau sama dengan pahala ribat menunggu satu solat ke solat berikutnya dari maghrib ke isya seperti sekarang, ya, atau dari isya ke subuh, atau dari subuh ke duhur, duhur asar, asar ke maghrib dan seterusnya. Ya. Maka pahalanya sama dengan ribat. Apa ribat tadi ribat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari satu malam bukan ribat, lebih baik dari puasa sebulan dan tiapun lainnya sebulan jika orang yang ribat mati, mahalanya akan mengalir amalan jariyahnya terus-menerus dalam kuburnya dan dilimpahkan rezeki Allah kepadanya dan dia teramankan dari fitnah kubur. nah, maka orang yang menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya, dia mendapatkan mahala ribat dan kalau seandainya di tinggal dunia dalam sedang menamalkan amalan tersebut berarti dia mendapatkan pahala dan keutamaan akibatkan nah demikian para kolom sehingga dalam Islam ya adalah agama yang sempurna dan ya, agama yang mudah user, yang amalannya sederhana tapi bisa kita mendapatkan pahala yang besar bergantung kepada ilmu dan pengetahuan kita para kolom dan pihak yang benar Ya, sama dengan juga sholat subuh. Bagi yang tidak mampu berhaji, dia bisa mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Iaitu orang yang sholat subuh, berjamaah, setelah selesai dia duduk berzikir, atau taklim ya atau tidak dilawat al-Quran, dan sebagainya dari jenis-jenis ibadah, sampai terbitnya matahari. Ya, sampai matahari terbit, kelihatan ulatannya, Lalu dia sholat rakaat, Maka keutamannya keajri haji wa nubro. Ta-matan, ta-matan, ta, ta, ta Pahalanya seperti pahala haji dan eh, nubro. Sempurna, sempurna, sempurna. Nah, sehingga barakallahu'alaikum. Nah, Islam adalah agama yang uh, samha, agama yang dermawan. Agama yang mudah. Nah, yang seseorang dapat meraih pahala yang besar dengan amalan yang sederhana yang ringan. Barakallahu fiikum. Nah. Baik, demikian. Kemudian yang terakhir hadis yang terakhir dari apa yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kaburul yang termasuk tanda husnul khatimah adalah orang yang mati di atas amalan soleh apapun ya meninggal ya. di atas sedang melakukan amalan soleh ya kata Nabi SAW man kala la ilaha illallah ibni ra'a wajhillah kutimalahu biha dakhalal jannah wa man sawma yawman ibni ra'a wajhillah kutimalahu biha dakhalal jannah wa man tasadkababisa dapatin ibni ra'a wajhillah kutimalahu biha dikhulal jannah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang berkata la ilaha illallah mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah lalu dia mati dengannya maka dia dijamin masuk surga Barang siapa yang berpuasa satu hari dia mengharapkan dengannya wajah Allah dia berpuasa Lalu dia meninggal dengannya maka dia dijamin masuk surga. siapa yang bersedekah dengan satu sodapah dalam rangka mencari, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala semata dari Allah, lalu dia meninggal dunia dengannya dakwah jannah dia dijamin masuk surga. Ini semua menunjukkan bahawa ketika seseorang melakukan suatu amalan soleh, dakwah lalu dia meninggal di atas amalan tersebut, maka itu pertanda bahawa dia mati dalam keadaan muslim mati mati. namun para kallabikum ya menjazamkan ya ini memastikannya ya itu bukan hak kita tapi hak Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya mampu mengatakan yurja zalik kita harapkan yang demikian kita berharap kepada Allah dengan tanda-tanda yang oleh Allah Taala di dalam Al Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah pertanda usul khatimah maka kita berharap semoga demikian adanya adapun pun ya memastikannya maka hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh sama sekali kita memastikannya oleh karena itu para tablighum para ulama menyalahkan orang-orang ya, yang mengatakan bahwa bulan dan syahid Bulan-bulan bulan Syahid Ya, maksudnya Dipastikan Ditunjuk individu per individu Seperti di zaman sekarang. Ya, Abdullah Azam Syahid misalnya Atau uh, Asal al-Badna Syahid Contoh, ya Maka itu tidak boleh ya, Tidak dibenarkan, kenapa? Karena itu namanya Berjustifikasi Ya Namanya memastikan bahwa dia surga. karen dengan, dengan menentukan dia syahid. Tapi kita mengharapkan hujjah jalan, diharapkan dia syahid. Ya, diharapkan dia syahid. Bukan kita mengulangkan bahwa bulan syahid, bulan syahid. Ini keliru para ulama. Dan ini dibantah oleh para ulama kita, alusunah jual jamaah dari seluruh para ulama. Nah, dan saya ketahui sepakat para ulama al-sunnah mengatakan memastikan ya bahwa bulan itu syahid, tapi kita mengatakan yurja ala daleh, ya, diharapkan dia di atas kebhid, di atas syahid, semoga mendapatkan ya pahala syahid di sisi Allah, semoga anwar itu doa anda. Karena itu orang, -orang kalau dia antara hal yang perlu kita musnahkan, kita terkait dengan hukum syariah tidak boleh kita mengatakan kepada bulan al-marhum kan peraturan kita. Mengapa dalam bahasa Arab ya almarhum itu isim maful. Isim maful. Ya. Maksudnya yang dirahmat dipastikan. Ya, mengandung mana kepastian. Tapi kita mengatakan rahimahullah. Kalimatnya sama, hurufnya sama. Almarhum rahim -ha ya. Kalau rahimahullah sama -ha ra dan di tapi dia bentuk fiil kata kerja yang mengandungi doa. Semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau kita mengatakan al-baru para ulama mengatakan yang ahli bahasa Arab Kan saya mengatakan. Tapi yang ahli dalam bahasa Arab mereka mengatakan al-baru adalah bukan ia seminifestasi. Bahawa dia pasti dalam bahasa. Ya, ini tidak benar. Maka dalam syariah diatur tulisan di kita hendaklah kita berkata sesuai dengan apa yang di oleh syariat ya al-Quran dan sunah dan tidak boleh kita mendahului Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menetapkan siapa orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan siapa-apa itu sudah sudah ditetapkan ya apa-apa yang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kita mendahului Allah contoh misalnya sahabat al-mubashirin bil jannah yaitu sahabat yang dijamin masuk surga ya disebut nama-namanya di dekat rasul fakat mendapatkan dalil ya sahabat al-hawa warahmatullahi wabarakatuh. Dari 10 sahabat maka itu kita bertjustifikasi bahwa mereka adalah dijamin masuk surga dan pasti masuk surga. Kenapa? Karena beliau wahyi dari Allah Subhanahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi Adapun yang tidak walaupun misalnya sahabat kita mengatakan itu ya atau ibn Abbas tidak ada dalih yang khususkan menyebut namanya, makanya kita boleh kita katakan itu pasti masuk surat. Kita tidak mengatakan seluruh sahabat kita harapkan mereka ini, semoga sebagai calon-calon mendekut seluruh sahabat. Jangan terus tulis menyatakan secara betul bahawa sahabat itu orang yang utama, orang yang terbaik sahabat, yang tergolong sebagai sahabat Rasulullah. Namun, kita memastikan Yang sudah dipastikan oleh Allah Dan bersulnya, ada pun yang tidak Maka tidak boleh kan? Memastikan kalimat-kalimat yang, yang mengandung Mana pemastian nah, Makanya Warakaluhikum, Islam Sempurna yang Mengatur segala dia, Tata cara tuntunan, Di dalam kita, ucap dalam beramal Dalam terlebih-lebih, dalam berhati Nah, Allah Ta'ala A'lamu besawak kerana waktu sedang kerja, jadi pernah saya menghantar dengan para majelis, anak-anak pelajar, kadik dan berlainan-lainan. Terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.